Так, як і дядина. Микола не здогадувався, що це його вигнало в гору в чужих краях, на чужих харчах. «Нема ж нашу ні батька, ні неньки», – промовив дід і знову заплакав. «Приїхав, та нікуди ж і голивочку прихилити», – забідкалась дядина. «Як воно й у нас же такий ярмарок, хоч утичив досвіта й до самого вечора не потикайся на поріг». А якби ж таки в своїй хаті, то воно б тобі, хлопче, і спокійніше, і веселіше було. Натоптувата та дядина Оксана говорила низьким, жалісливим голосом і в той же час бликалась під очіпкувато пов'язаної косинки холодними, верлакуватими очима так, наче кидала п'ятаки. Але ж дід як зрадів, і Микола вперше за довгі роки відчув, що він не самотній у цьому світі. «Як же ваше здоров'я, дідусю?» «Е-е, – так його дід звав ще малим. «Здоров'я моє вже як роса!» «А що ж ви хотіли, тату?» – сказала дядина. «Ваше вже не вгору живеться, а підгору!» Миколку різанули дядині слова, і він поклявся собі, що цієї ж весни почне будуватись, щоб забрати звідси діда. «Держіться, дідусю!» Ми тепер разом заживемо веселіше, бадьоро сказав він. Діду дячно посміхнувся в білу бороду. Та тепер нас двоє мужиків зібралося, то можем зліпаєм якесь гніздо. Микола промовчав, але ще раз поклявся в душі, що на ту зиму вони не зостануться в цій хаті. Микола дістав з мішка малим, яких було аж п'ятеро вдядене цукерків армійських подушечок, що їх він спеціально навіть відкладав до дембелю. Діду віддав похватненьку люличку і кисет тютюну, а дядин ще й германську хустку, яку він у перші повоєнні дні приберігав для матері. Аж поки йому не написали вже в армію, що хату їхню розбомбило, і коли впала та німецька бомба, то мати саме топила в печі. Дядина Дарункові зраділа, і верлуваті очі її потепліли. Засвітили лампу, стали готувати вечерю. Поприходили сусіди далека рідня подивитися на Миколу, на його солдатську форму та ще раз ізгадати своїх, що не вернулися з війни. Поздоровляли з приїздом. Казали, що виріс і в матерів. І що так, якби на вулиці зустрів, то зроду б не догадався, що це Микола. Хіба що тільки по тому, що смаглявий, то ото може б і тенькнуло. Чи не з хто? Миколу посадили аж на покуті з дідом поруч. Першими згадали батька і матір, та дядька Гарасима. І дядина плакала, і було Миколі жалко її. Ще молоду жінку, якій вже доведеться звікувати зі своїм оцим дрібним ярмарком. А потім Микола взяв аквардеон і заграв танців. І люди збадьорились, і, підсунувши ослінчики під самий стіл, стали танцювати. Розходились пізно і хвалили Миколу за те, що так ловко грає. І казали, що якось воно буде. З такого лиха живий вирвався. Та й армію вже відслужив, додому вернуся. Тепер ожениться та й заживе, як усі люди Аби тільки тихо було Аби тільки війна знову не схватилась Весна вже по-справжньому підступалась до Рунівщини І з самого ранку сонце так пригріло, що заграли перші струмки по балках Микола з дідом прорізались до свого дворища, яке лежало під глибоким снігом тільки дерева стояли серед білої пустки все ті ж, що 6 шість років тому. Сімейка берестків, дуб і найвищі в усій Рунівщині струнки ясени брати. Вони тулилися так близько один до одного, що їхні крони зійшлися, і це вже була одна корона на двоїх. А вишні де? Яблуня, здивувався Микола. Помітив, невесело дізвався дід, зрубав я. Як воно, хлопче, вродить, тих ягід жменя, чи й не вродить. А за нього плати самошедчі гроші. Усі порубали, гляньо на поселу. вилисило геть.